O, hər şeyi əvəz edir, amma hər şey onu əvəz etmir və həm də olsun o Allaha ki, o imkansız şeyləri müm mümkün edir və onun xəzinəsində yox deyə bir şey yoxdur və o, ondan ümid kəsən qullarını sevməz və Rəbbimiz bir şeyin olmağını istədikdə ondan yalnız ol deməkdir və o da olur. Və sonra, salat və salam olsun, Allah subhanahu tealanın ən sevimli Peyğəmbəri Muhammed sallallahu alayhi ve sellemin və əhli-beytinin və, əhli və səhabələrinin və qiyamətə qədər onların yolunu gedənlərin üzərinə. Həmd olsun. Günləri bir-birindən fərqləndirən günlərin içərisində bol-bol səhab qazanmaq üçün lövslər və sezonlar ayıran Rəbbimizə ki, bizə Ramazan ayı bu günə kimi sağ salim gəlib çatmağı nəsib edib. Artıq Ramazanın əvvəli gedib, ortası gedib, demək olar ki, bir axırı qalıb. Allah bu son 10 gündə razı qaldığı şəkildə keçirtməyi bizə nəsib eləsin. <coughs> bu son 10 gün, günlə əlaqədər hər birimizin bilməsi lazım olan məsələlər var ki, Allah subhanahu ta'alanın izni ilə Bu məsellərə toxunacayıq. Əvvəla bu son 10 gündə, bu son 10 gecədə bir ildəki gecənin ən əfsəli, ən əfsəli var. Çünki bu 10 gün, gecə, 10 gecənin içərisində ən əfsəl gecə var. O gecə Qədir Qadir gecəsidir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi bu 10 gecəni öz ibadəti, zikri ilə başqa gecələrdən həmişə fərqləndirir. Necəki Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə Ayşə rədiyəllahu anha belə rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam axır 10 gecədə çalışdığı kimi heç vaxt çalışmazdı, heç bir gecədə çalışmazdı. O başqa bir rəvayətdə son 10 gecə girəndə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bu gecələri ibadətlə canlandırardı, öz əhlinin də oyadardı. Nə ibadətə ciddi yanaşardı və öz zövqcələrindən uzaqlaşırdı. Əlsi İmam Müslim rivayet edir. Bu on günün fəzilətlərindən də ki, bu gecənin içərisində necəki qeyd etdik, Qədir gecəsi var. Qədir gecəsi barədə də Allah Sübhana ve quran Qurani-Kərimdə buyurur: Leylatul Qadru khayrun min Qədir gecəsi min aydan daha xeyirlidir. Yəni bu gecəyə Tuş gəlib və bu gecəni ibadətdə keçirə bilsən, min ayda etdiyin ibadətdən daha xeyirli, daha çox ibadət etmiş kimi Allah subhanılığa qatında savab qazanırsan. Və alimlər də hesablayırlar, min ay təxminən 83 il 4 ay eləyir. Əgər bu gecəni ibadətdə keçirə bilsən, bu vaxtda ibadət etmiş kimi sənə savab yazılır. Amma belə hədislərdə nəzərdə tutulan insanın fərz ibadətini boynundan salmır. Məsələn, olobilsin, insan səhv başa düşər, elə bilər ki, Qədir gecəsini bir gün ibadətlə keçirəyim, ondan sonra ibadət etməsəm də olar, burada nəzərdə tutulan bu deyil. Allah subhanahu ta'ala Qədir surəsinin 4-cü ayəsində buyurur, O gecə mələklər və ruh Allahın izni ilə hər işə görə yerə inir. Və Abdullah ibn Abbas təfsirdə getirir ki, mələklər hər işə görə yeri enir dedikdə, yerdə yazı, pozu, sayım aparırlar. Yəni, bir il ərzində olacaq hər şey yazılır, öləcəklər yazılır, doğulacaqlar yazılır, insanların ruziləri yazılır, hətta bir, o il kim həccə gedəcək, o insanların da belə adları yazılır. Və bu gecə bərəkətli bir gecə olduğu üçün mələklərin emməsi Bu gecədə hətdən artıq çox olur. Bu gecədə həm Allahın rəhməti, həm də Allah subhanahu ta'alanın bərəkəti inir. Mələklər qədir gecəsindən başqa vaxtlarda da enir necə ki, hədislərdə gəliq. Elm həlqələrini, elm məclər dövrəyə alır. Və başqa bir hədislə Quran oxuyan kimsələr, gözəl Quran oxuduq zaman mələklər nazil olur. Və başqa bir hədislə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Elm tələbəsi üçün mələklər öz qanadlarını elm tələbəsinin ayaq altına salır. Amma bu ayədə ilə zikr olunması qədir gecəsinin önəmindən və fəzilətindəndir. Və həmçini Allah Subhanahu Teala Qədr Sürəsinin 5-ci ayisində buyurur, o gecə süb açlana qədər salamatçılıq olar. Və İmam Tabaribu ayənin təfsirində buyurur ki, o gecə salamatçılıq olar, və o gecə heç bir şər olmaz. Və həmçinin Qədir gecəsi barəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: Kim Qədir gecəsini imanla və savabını Allahdan umaraq keçirərsə, o insanın keçmiş günahları bağışlanır. Hədisi Buxari və Müslim rivayet edib. Və hədisdə keçən ihtisab kəlməsi, yəni savabını Allah Sübhana və teala umaraq və keçən dərslərimizdə də toxunduq ki, Əgər insan Allah subhanahu ta'aladan bir şey umursa, bunun müqabilində əməl eləməlidir. Əgər əməl yoxdursa, əməlsiz onun müqabilində Allah subhanahu ta'aladan bir şey udmaq olmaz. Məhz bunun üçündə bu gecəni çay məclisləri qurup, lazımsız söhbətlərlə, dedikodlarla keçirmək bu baxımdan təhlükəlidir ki, insan elə bir bu savabdan məhrum olsun. Qadir gecəsinin dəqiq gününə gəldiyidə isə Peyğəmbər sallallahu alayhi və buyurur: "Qadir gecəsini Ramazanın son 10 günündə axtarın." Və bu son 10 günündə də Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bizə biraz da yaxınlaşdırır və başqa bir səhih rəvayət buyurur: "Bu son 10 günün tək gecələrin də axtarın." Bu hədisə İmam Buxari rəvayət elib. Və Əbu <Gülüyor> Said el-Xudridən gələn rəvayətdə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Qədr gecəsinin cüt günlərə düşdüyünü bildirən hədis zikr olunur. Və bu hədisi əsasən də Şeyx Rəsulullah ibn Teymiə gətirir ki, möminə lazımdır ki, Qədr gecəsinin savabına qatışdırmaq üçün bu son 10 günü hamısını ibadətdə keçirsin. Və Şeyx Rəsulullah bunu məcmul fətavada zikr edir. Sonra və ümumiyyətlə Hafiz ibn Həcəz Qədir gecəsi haçandı, haçan deyil, bununla əlaqəli 46 dənə qövl zikr eləyir. Bu qövüldən düzdür, məsələn, sufilərinin də gövlü var, əhlüsünərinin də və digərlərinin qövlüdə var. Səhih olan da var, zəif olan da var, batılı olan da var və ən səhihi Qədir gecəsi son 10 günün içində və son 10 günün də içində tək gecələrin içərisində və tək gecələrin də içərisində 27-ci gecə içərisində olma ehtimalı Daha çoxdur. Və digər rəvaitləri də toplayanda sahabələrdən gəlir ki, <coughs> Qədir gecəsi barəsində deyir, yuxuda bizə deyir, bildirildi nəsə, gəldik Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dedik və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, bu günlərdə, bu barədə sizin yuxularınız çox olur. Və sahabələrdən biri deyir ki, Qədir gecəsinin yuxuda gör yəndə gördüm ki, o gecə yağış yağıb. Və deyir, Sonra 21i gecəsi deyir. 20-sindən 21-inə keçən gecə Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem məsciddən çıxanda gördüm ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi sellemin alnı palçıqlıdır. Və yağış yağmışdır və məscidin yeri də diri istanmışdır. Və ümumiyyətlə belə rivayetlər çoxdur. Bir rivayətdə 23, digər rivayətdə 25. Digər rəvayətdə 27-di keçir və ümumiyyətlə alimlər gətirir ki, bu rəvayətləri bir yerə cəm edəyəndə ortaq məxrəc odur ki, qədir gecəsi hər il eyni gündə olmur, gəzir. Yəni, elə vaxt ola bilər ki, 21-nə düşsün, elə vaxt ola bilər 23-nə, elə vaxt ola bilər 27-nə və yaxud 25-nə və yaxud 29-nə. Və, <coughs> və gizli qalmasının hikmətlərindən biri də qoy insanlar... Bütün gecəni çalışsınlar və təmbəl olmasınlar. Bu, 10 günü ciddi çalışmaq üçün doğrudan da böyük bir insan olmaq lazımdır. Yoxsa, hər gəlib keçənə bu savab verilməz. Allah Qədir gecəsini gizli tutmaqla bir daha səmimi qullarının səbrini yoxlayır və ümumiyyətlə, Qədir gecəsinin gecəsinin gizli qalmasının hikmətlərindən biri də böyük mükafatların çətinliklə qazanılması prinsipidir. Və həmçinin hikmətlərindən biri də Ümdətül Əhkəm kitabının şərhində Bəndər Abdillinin şərhində keçir. Deyir ki, hikmətlərdən biri də qulların qədir gecəsində tuş gəlmək məqsədi ilə digər gecələrdə də çalışmasıdır ki, burada da Qədir gecəsinə daha önəm verən, daha səmimi yanaşanlarla digərləri arasında fərq qoyulsun, fərq bilinsindir. Və Qədir gecəsindən gecəsinin sonradan bilinən əlamətlərinə gəldikdə isə alimlər üç əlamət gətirir və bu üç əlamətə də Müslümdə keçən 760-2-ci hədis 62-ci hədis işarə edir. Bu əlamətlərdən biri Qədir gecəsinin səhəri Günəş doğanda Ağ, təmiz, şüasız olur İkincisi, o gecə çox sakit Yəni, sükunətli bir gecə olur Üçünsü də Allah Bəzi mümin qullarının qəlblərinə O gecə rahatçılıq Və sükunət indirir Və Ramazanın Son 10 gülü ilə əlaqədər Ərhamıq Allah İkinci məsələ etiqaf məsələsidir. Və etiqaf məsələsi ümumiyyətlə birinci etiqaf nədir? Ümumiyyətlə birinci etiqaf nədir? Etiqaf gəlbən insanlardan aralanıb məsciddə ibadətə qaflanmaqdır. Və ya xod və yaxşıdır ki, ümumiyyətlə girmə qılınan məscidlərdə etiqaf olunsun. Çünki etikaf edən kimsə cüməni qılmaq məqsədi ilə, yəni cüməni qılmaq üçün məsciddən çıxmaq məcburiyyətində qalmasın. Aydındır, sünnəti tərk eləyib, nədir? Vacibdən özünü məhrum eləməsin. Bu fətvanı Şeyx İbni Hüseymin gətirir. Və etikafda olan insan, insana sünnətdir ki, nə cənazəyə geçsin, nə dəvətə icabət etsin, nə xəstəni ziyarət etsin, nə də bu gün ərzində ailəsinin ehtiyaclarını həll etmək üçün bazara bayra bacağa çıxsın. Nəcə ki, Ayşə radiyallahu anhə buyurur, etiqafda olanı sünnətdir ki, xəstəni ziyarət etməsin, cənazəyə getməsin, qadınlara yaxınlaşmasın, ancaq zəruri ehtiyacı üçün etiqafdan, yəni məstədən çıxsın. Səyyət istəyir və zəruri ehtiyac deyildikdə də yemək, içmək, Və yaxud dəstəmaz, belə şeylər nəzərdə tutulur. Bu fətva da Lejnəti Dəyməni fətvasıdır. Və etikafın hökmünə gəldikdə isə etikaf sünnətdir. Etikafın şərti isə dedi ki, lazımsız şeylərə görə, boş boş şeylərə görə bayraq çıxmamaqdır. <coughs> Yuxarıda salaldığımız əlamətlərdir. Bu, amillərdən uzaq olmaqdır. Və etikaf əsnasında ev əhli gəlib səni ziyarət edə bilər. Yəni, yüngülvari mübah söhbətdə etikafı pozmu Necə ki, Safiya radiyallaha anha Peyğəmbər sallallahu aleyhi veçin etikaf olanda gəlir bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi veçin ziyarət edir və gedir. Və həmçini birdən insan oruç tutması, etikaf eləyə bilər ya, yox. Məsələn, ola bilsin insan mədəsi xəstədir, amma etikaf eləmək istəyir. Səhih olan odur ki, ehtikaf üçün oruc şəhk deyil. Ehtikaf üçün oruc şəhk deyil. Sonra alimlər gətirir ki, ehtikaf Ramazanın xasdır, yoxsa Ramazanın xaricində də eləmək olar. Səhih odur ki, Ramazanın xaricində də ehtikaf eləmək olar. Peyğəmbər s.ə.v səhih hədisdə gəlir ki, şəvval ayında ehtikaf eləyir. Və bəzi alimlər gətirir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem Şəvval ayındakı i'tikafı Ramazanda eləyə bilmədi günlərdən qalan eləviki i'tikaf olur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu alayhi ve onu Şəvvalda əvəz edib. Şəvvalda tutub Şəvvalə girib i'tikaf edir. Və əslində odur ki, ümumən caizdir çünki başqa digər səhih bir rəvayətdə Ömər ibn Xattab gəlir Peyğəmbər sallallahu alayhi ve ki, ya Rasulallah! Mən bir gün nəzir eləmişəm ki, etikava girəcəm. Məçiddə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, nəzirini yerinə yetir. Əgər olmasa idi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyərdik ki, olmaz. Yəni, bu hədisi bu fətvanı Şeyx İbn Hüseymin Fətava kitabında gətirir. Həmçinin etikafın vaxtı nə vaxt başlayır? Etikafın vaxtı məğribdən məğribəcəndir. Məqribdən məqribə cəndir. Və məqribdə girir, etikafa girmə vaxtı məqrib namazından sonra başlayır, ta süb namazına qədər etikafa girə bilərsən. Və hədistə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm süb namazında etikafa girir. Və süb namazına girə bilərsən, qurtarma vaxtı da, ümumiyyətlə yəni Ramazanda, qurtarma vaxtı da bayram gecəsi məqrib namazından sonradır. Bayram gecəsi məğrib namazını qılırsan, eşitsən ki, sər bayramdır, elə bil ki, əşyalarımı yığışdırıb çıxıb gedirsən. Və bu fətva da lezənə gətirir. Etikaf sonra üç məcidə xasdır, yoxsa hər məciddə etikaf eləmək olar? Və bu məsələ üç məcid deyildikdə nəzərə tutulan Məkkə, Məkkədəki Haram məscidi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və məscid-il-aqsa məscid bu üç məscidə xasdır yoxsa ki, digər məscidlərdə də eləmi olar və Allah subhanahu ta'ala Quran-ı kərimdə buyurur ki وَأَنْتُمَ عَكِزُونَ فِي الْمَسَجِدِ siz məscidlərdə ehtikaf olduğunuz zaman ehtikaf olduğunuz zaman bu ayədə məscidlər ümumidir birincisi Heç bir dəlil, yəni ki, ayədə məsid, müəyyən məsidlər xüsusiləşdirmir. Bu bir. İkincisi, o kəsdər ki, icazə veriblər ki, bu üç məsidin xaricində digər məsidlərdə eytiqaf olunsun, Əbu Qulabə, Əlsünlən ən böyük alimlərləndir, İbn Uyeynə, sonra İmam Şafi, Əbu Hənifə, Əhməd, İmam Malik, Davud u Tayi, İbn Umuzir, İbrahim və Said ibn Zubeyr, Urve ibn Zubeyr, Abu Cafer və İbn Mesud. Yəni bunlar deyir ki, bu üç məscidin xaricinə də digər məscidlərdə etiqaf eləmək olar və dəlil də gətirirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, Etikaf caiz deyil, eytiqaf olmaz, ancaq cümə qılınan məsqidlərdən başqa. Və sonra digər belə bir hədis var, Etikaf etmək olmaz, eytiqaf caiz deyil, ancaq üç, üç məsqiddən başqa. Və Şex İbn Hüseymin gətirir ki, əgər bu hədis səhih olsa belə, bu hədis o üç məsciddə eytiqaf etməyin əfsəlliyinə dəlalət edir. Digər məscidlərdə etiqaf etməyi nəfh eləmir Necə ki, belə bir ibarə, belə bir üslub çox hadislərdə keçir Məsələn, Peyğəmbər s.a.v buyurur Mən kənə yu'minu billəhi və liyumil əxir Kim Allaha və axirət günlə inanırsa, qonağına hörmət eləsin Birdən kim qonağına hörmət eləməsə, məyər bu ödümək ki, o insan Allaha və axirət günlə inanmır İcmaən deyirlər ki, bu demək deyil Burada sadəcə nəzərdə tutulan nədir? Qonağa hörmət eləməyin daha bir bəlq şəkildə ifadəsidir Və həmçini Peyğəmbər səlsələn deyir ki Lə yu'minu əhəd, əhədukum hətta yuhibbəli əxihimə yuhibbəli nəfsi Sizdən biri iman gətirmiş olmaz Hətta öz nəfsinə istədiyini öz qardaşına istəməyənə qədər Burada nəzərdə tutulan nədir? Birdən kim öz nəfsinə istədiyin, istəmədiyin qardaşına istəsə, nəfsinə güc gələ bilməsə, demək o insan kafirdir və yaxud dindən çıxır. Burada nəzərdə tutulan o deyil. Burada nəzərdə tutulan nədir? Odur ki, insanın imanının kamilliyi. Yəni, kamil imandandır ki, insan öz nəfsinə istəmədiyin qardaşını istəmədi. Məsələn, Azərbaycan leksikasında desək, məsələn, deyirik ki, yalan danışan kişi deyil. Bu, demək idi ki, məsələn, yalan danışan insanı tamamilə ondan kişiliyi nəfri o qadındır. Burada nəzərdə tutulan nədir? Yəni, kişinin kamil sifətlərindən odur ki, yalan danışmasın. Və o kişini o günahtan çəkindirmək üçün ən gözəl üslub da budur ki, baltanı kökündən vurub belə bir ifadə işlədəsin. Aydındır, Və belə bir ifadələr ərəb dilində də var. Ümumi dəlilləri toplayanda bu ifadələrin bu məna daşıdığı ortaya çıxır. Və həmçinin Və həmçinin Şeyx İbn Səmin gətirir ki, ayədə keçən o antum akifun fil masacid bu qrammatikada el masacid sözünün başındakı el Təyin əli, tərif əli deyil Yəni, əgər əlifləm orada tərif mənasını daşısa Artıq orada müəyyən məsciddə nəzərdə tutulur Amma burada deyir, nəzərdə tutulan əlifləm lil-əhd-i zihni, yəni ümumi mənadır Və həmçini, yəni, deyil ki, əsas elə bil ki, ümumi hədisə əsasən Yəni, başqa digər hədislərə əsasən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur Etikaf etmək olunmaz ancaq cümə qılınan məsidlərdən başqa. Yəni, bu hədisi əsasən mübri məsidlərdə də etikaf etmək olur. Sonra bu 10 günlə əlaqədər hər birimizin bilməyə vacib olan məsələlərdən biri də İngülvari toxuna fitrə zəkatıdır. Və fitrə zəkatı ümumiyyətlə elə bir ki, bayram namazından bir 2 və Şeyx İbni Bazın fitivasına görə üç gün əvvəl çıxardıla bilər. 3 gün əvvəl çıxardıla bilər. Əgər çıxartmaq yaddan çıxarsa, haçan insan yadına düşsə, o vaxtı çıxardır əgər yadından çıxıbsa. Və kim çıxartmazsa, istirə zəkatını çıxartmaq vacibdir. O insan elə ki, günah daşıyır və bu əməli qəza eləməlidir. Bayramdan sonra da olsa çıxartmalıdır. Amma bayramdan sonra çıxarılan fitrə zəkatı bayramdan əvvəl çıxartılan zəkatının yerini vermir Bayramdan əvvəl çıxarsaydı, daha fəzilətli, daha yaxşı olardı Və hədsi e, fitrə e, cibrinindir Sonra fitrə zəkatı mal zəkatı kimi deyil Mal zəkatında hamımız bilirik ki, əgər mal zəkatına bir il vaxt tamam olandan sonra çıxartıb qoyursan ayrı qırağa Ola bilsin, bir nəfər kasıb gələcək Və yaxud bir dənə işi gözləyirsən O iş alınsın, ona verəsən Hansısa kasıb insandır Və yaxud hansısa bir məşru var Amma Fitrə zəkatında bu şərt yoxdur Fitrə zəkatında Bayramdan qabağ mütləq çıxardılmalıdır Gözləmək olmaz, saxlama olmaz Sonra Ümumiyyətlə kimlərə zəkat düşür? Zəkat Bu zəkat Mal zəkatı kimi deyil Mal zəkatının hökümü daha genişdir Məsələn, mal zəkatında insanların qəlblərini təlif eləmək üçün Belə niyyətlərlə çıxarda bilərsə Amma bu zəkat ancaq və ancaq Kəsib müsəlmanlara düşür Kəsib müsəlmanlara Kəsibın da elə bil ki, tərifi İslamda Yəni ki Elə bil ki, o insandan Çox çətinliklə dolanır Tüm ehtiyaclarını ödeyə bilmir Məsələn, o insanın tutaq Aylıq E, masrafı 300-400 manatdırsa bu adam, məsələn, qazanır 150 manat, 170 manat güclə, məsələn, çətinliklə dolanır bu insana fitrə zəkatı vermək olar və zəkat barəsində, həmçin fitrə zəkatı barəsində zəkatı yaşadığın yerin xaricinə göndərmək olar əgər əmin insanlar varsa və zəruri ehtiyac varsa Və zərrü ehtiyac alimlər gətirir ki, əgər deyir, sənin dövlətinin xaricində yaşayan insanlar həddən artıq kasıbdılar və sənin halını onlara nisbətən daha yüngüldür və ikinci deyir, səbəb də orada sənin kasıb qohumların var və sədəqənin də ənəfsəli qohuma verilən sədəqədir. Bu iki səbəb olarsa göndərmək olar və bunun səbəbində əgər bu səbəblər yoxdursa, fitrə zəkatını xaricə, başqa dövlətə, Göndərmək olmaz. Alimlər gətirir ki, göndərmək olmaz. Şeyx İbn-i Bazın fətvasıdır. Ümumiyyətlə, ən əfsəl yer fitrə zəkası üçün insan harada orucu, tubsa, harada bayram eləyibsə, ən əfsəli odur ki, insan orada çıxarsın. Və fitrə zəkatı da ümumiyyətlə, nədən çıxarlır? Şeyx İbn-i Baz gətirir ki, o qövmin ən çox zəruri tələbatını ödəyən ana qidalardan. Məsələn, makaron, un, düyü və ərəblərdə xurma və kişmiş yəni əsas ana qidaların yerini alıb. Və ümumiyyətlə, İbn Hüseymin gətirir ki, Fətəvada və bir qövmündir, gündəlik ən çox zəruri ana tələbatını ödəyən şey hətta ət olsa belə onu belə çıxartmaq olar. Haydən, qarışlar. Və bu məsələdə Məsələ qayıdır nəyə? Məsələ qayıdır bu qayıdaya, bu düstura. Əsas ana təlabət, zəruri təlabət, insanların gündəli, yedi, işdiyi, ana təlabət nədəsə onu çıxartır. Hədistə də gələn budur. Sahibələr deyir ki, biz deyir o ana təlabətdən, yeməkdən çıxartardır. Ayrıq qardaşlar. Amma məsələn, fitrə zəkatın paltar çıxartma olmaz, pul çıxartma olmaz, məsələn ə təzə məsələn telefon kimi ilə belə-belə şeylə çıxatma olmaz. Və pul məsələsinə gələndə də burda nəzərdə tutulan kəsibin əlinə pul verilməməlidir. Yoxsa ki qardaşlar arasında belə bir məshrə olsa ki, pulu yığaq, məsələn gedək avtoboydan alaq, bölüşdürək, aparaq, məsələn kimlərisə paylayaq, bu problem deyil. burada məsləhət var və asandır insanlar üçün. Hər kəs bir-bir gedib almaqdansa, ümumi şəkildə eləndə həm ucuz başa gəlir, həm də faydası var. Və o kəslər ki, deyir pul şəklində zəkatı çıxartmaq olmaz, orada nəzərdə tutulan kasıbın əlinə pul şəklində çatmaq olmaz. Və eləlik, nə bir də fitrə zəkatının miqdarı, fitrə zəkatı bir sadır, bir sada ərəblərin saalları müxtəlif olub. 2 kilo 40 qramdan elə bil ki, 2 kilo 800 qramdan dəyişib. Ona görə ən əfsəli hər adam başına 3 kq un və yaxud 3 kq makaron və yaxud 3 kq düyü baxsın əsas yeyinti məhsulları belə şeylərdən çıxartmaq lazımdır hər kəninlə kifayətlənirik və sallallahu əsəmmü alə nəbiynə